В мене є одна забаганка, дуже дурна забаганка. Я знаю, що цілком зможу її задовольнити в будь-який час, самотужки, але так само знаю, що нічим добрим це не закінчиться. Але мені час від часу дуже кортиться зробити. Що це, нетерпляча міра, смикає мене за руку, зараз відірве. От ти чула. Може, коли їдеш на ескалаторі в метрі, як сувора тітонька забороняє сидіти на сходах або бігти по ескалатору. Забороняє заступати за обмежувальні смуги. Радить стежити за дітьми. Каже, що вона не радить засовувати руки, пальці. Те, що там ще у вас є, під і частина ескалатора. Звісно, я таке чула. Вони постійно таке повторюють. От мені з дитинства кортить вструмити руку під рухому частину ескалатора, аж пече десь у середині, наче напад виразки. Так мені кортить узяти і засунути палець під поручень, що рухається. Та я чудово розумію, що тоді настане капець моєму пальцеві, ескалатор ним чудово поласує, і я стримуюсь». Але кожного наступного разу, коли я наступаю на ескалатор, мені так само кортить підсунути палець під рухому частину і побачити, що воно буде, побачити, як саме ескалатор його розчавить. Міра говорить, що поважає мене. Нічого собі забаганка, не кожний на таке відважиться. У тебе сильний характер. Звісно, що не кожен таки відважиться, бо нема дурних. Ну, вимогливо дивлюся я на Міру. Вона не може бачити, як я на неї дивлюся, але розуміє, що треба зізнаватися. Вона вовтузиться, мовчить, намагається зручніше влаштуватись у ліжку. Якщо в тебе немає дурних забаганок, ти можеш так і сказати – не усіх людей є дурні забаганки. Воно й не потрібно їх мати. Може, їй нема про що розповідати? У мене є. У мене є одна забаганка, але вона дуже дурна. Мені кортиє засунути в рот електричну лампочку. Я бачила, що таке цілком можна зробити. Можна навіть не порвати собі рота, якщо поступово і обережно її туди засунути. Адже засунути лампочку не важко. Важко її з рота витягти. Тобто витягти її може лише лікар. Людина ні за що не зможе сама собі витягти лампочку, і ніхто з друзів не зможе. До лікаря треба доїхати із лампочкою в роті. Рот починає боліти, сльози заливають обличчя. Але лампочка у тебе в роті. Тому ти пишаєшся собою, лампочка річ радісна, і ти з нею такою радісною роти роті теж чомусь радий, насамперед тому, що ти зміг це зробити. Адже це майже цирковий трюк, і не кожному він під силом. Не знаю, що крутіше, засунути лампочку в рот чи засунути палець під рухому частину ескалатора, але ми з мірою варті одне одного. «Може, ми колись це зробимо, га?» Я встромлю пальця, а ти засунеш лампочку в рот. Тільки, щоб хтось був поруч, хтось допомагав, підтримував, фіксував результат, потрібні свідки цих героїчних вчинків. Міра каже, що ні. Краще ми будемо про це завжди мріяти, бо забаганки мають залишатися забаганками, а не перетворюватися у каліцтво. Забаганка куди приємніша за каліцтво. Саме так мені сказала Міра, і в мене не було підстав їй не вірити. Цікаво, а що з цього приводу скаже Родий? Ми промовили цю фразу майже одночасно. Цього разу ми не розсміялися, хоч завжди, коли ми з Мірою помічали ось такий збіг, то сміялися. Але зараз просто взяли одне одного за руки і довго не відпускали. Чим і просто сталося, що ми не відпускали руки довго. Рудий, а вже що самий Рудий. Але про нього потім, не зараз.